Та й спортовий струмочок занадто вже потонша. Вона тепер робитиме все сама, не підставлятиме інших. Її робота, її гроші, її ризик. Так безпечніше. Так небезпечніше, власне, але безпечніше. Виявивши отакий безцінний зразок жіночої логіки за керівництво до дії, Валентина поставила машину на стоянку і подалась до рідної хати. А там, на визначнику, вже кілька разів сьогодні висвітився номер Марка. Зраділа, не забули. «Привіт!» – у слухавці узнався голос Маркіяна. «Не привіт, а Христос воскрес!» Воистину воскрес!» – відповіла Валентина, зашарівшись, аж здавалося видно на іншому кінці телефонному дроту. «Як святкуєш? Чого до нас найдеш?» Загнівалась. «Де Паску святила?» – допитувався Маркіян. У селі, у бабусі, відповіла Валя і відчула, як полегшено зіткнув Марк. Слава Богу, а ми вже думали і загнівалась. На Великдень треба всім простити. Хто кому має простити? Я вам чи навпаки? Кожен кожному. Всі ми у чомусь винні одне перед одним. Пустив відповідь філософсько невизначеним шляхом Марк. А ми також були в селі, у мами. Щойно повернулись. Заходь, Валюшо, гаразд. Валентині попустило ще раз. Налагоджується, стає на місце. Знову озвався телефон. Христос воскрес! Серце чомусь дзвінко тенькнуло, десь поза плечима пробіг холодок, а поблизу серця засвітився вогник. Голос у слухавці, густий, чоловічий, був дуже знайомим. Вона чула цей голос і по телефону, і у живому спілкуванні, він навіть снився їй одного разу і розбудив. Валя не могла сказати, чому розбудив. Наче нічого поганого не сказав тоді, а зі сну викинуло, мов, пружиною. Затинаючись, мов, першокласниця, вимовила слова християнської відповіді. У вухах задзвенів струм високої напруги, що трапилось. Чому? Навіщо? З якої причини він телефонує? Такі люди не відзвонюють просто так – Мабуть, щось спогане. Хочу привітати вас, Валентино, із Великоднем. Побажати? Далі цей густий, трішки гіркуватий на смак та сомитовий на дотик голос продовжував оповивати душу словами зі смаком свіжого хліба і з запахом рому і перцю. Словами звичайними та особливими, яких зазвичай люди й не знають, якими не користуються – яких не вимовляють на щодень. Жодне з них не було особливим, та голос, голос, голос. Валентина не витримала. «Вам також мої найкращі побажання, але скажіть одразу, Віталію Сергійовичу, щось трапилось?» «Щось не гаразд із, моїми, із моєю, ну, із цими справами?» «Ні, зовсім ні, Валю, все добре, справу закрили». «Я ж вам сто разів про це казав, не хвилюйтесь». «Ну, я так і знав, що не треба було телефонувати». У густому, наче нічна темрява голосі, з'явилася крихітна тріщинка. «Знаєте, багато разів збирався, та щоразу зупиняв себе, думав, «Ви почуєте мій голос і одразу згадаєте про погане, розхвилюєтесь. Я зіпсую вам настрій». «Даремно я, даремно, вибачте». Це, вибачте, прозвучало, як до побачення. Валентина ледве встигла вигукнути. Не кладіть слухавку, Віталію Сергійовичу, будь ласка, не кладіть. Це ви мені, вибачте. Ви ж розумієте, чому я хвилююсь. Я цілком розумію. Звик, знаєте, давно працюю. Людям навіть після щасливого видуження прикро бачити свого хірурга. Він нагадує про пережити. Інколи буває, стільки сил докладеш, щоб допомогти людині. А вона потім із тобою не вітається, на інший бік вулиці переходить. Не хоче, мабуть, щоб люди знали, що знайома з ментом. Ну, навіщо ви так? Серце валі застокотіло вже зовсім іншої тональності. Ви зовсім не мент. І ви туди ж. Ні, Валюшо. Я саме мент. Така у мене робота. Звичайнісінький. «Без білих рукавичок. Люди нароблять біди собі та іншим, а ми розгрібаємо. Тут білі рукавички хочеш чи не хочеш, можна забруднити».